Eh karibuni tena katika mafundisho e, haya ibada hii ya Biblia. Leo siku ya Ramisi 28 e, November 2019. Eh leo tuko katika kitabu cha Samuel wa kwanza tena, tuko mlango ule wa sita kama tulivyosomewa. Na kama tulivyosema mlango wa sita eh Maji wa Somwa ina mistari 21. Eh sio mingi sana lakini sio michache vile vile. Na mlango wa sita unaendelea pale milango iliyotangulia wa tano ilipoishia. Eh tu, tuko kati ya kipindi ambacho eh Samuel nabii wa Bwana na taifa la Israeli na picha ya leo trump wa mataifa ya Israel wao ujumbe unaenda kwa kanisa unaenda kwa kwa wakristo eh, eh Mungu anachokuwa anasema na, na, na, na watu wake kwenye agano la kale ndicho anachosema na kanisa la leo. Kwa hiyo katika hicho kipindi tunaona kwamba kulikuwa kuna kipindi tunakumbuka kwenye mlango wa 3 anasema neno la Bwana lilikuwa haku, na mafunuo. Eh kulikuwa hakuna mafunuo mapya na kujua wakati huo Mungu alikuwa anaongea sana sana kwa kutumia manabii wake. Anakuja nabii, labda ni Abii Samuel, nabii Eli, anakuwa anaongea ujumbe. Kwa sababu neno la Mungu lilikuwa halijaandikwa lote. Kwa kuna vitu vichache sana. Lakini ukumbuke Yesu aliwamia watu waliokuwa wamsikiliza. Eh, anasema heri ninyi mnao sikia haya. Heri ninyi ambao mna mpo sasa hivi. Kwa sababu watu wa zamani walitamani wangekuwa eh Wana, wangepata hiyo nafasi, wangekuwa wamefaidi kuliko ilivyokuwa kwao. Kwa hiyo sisi pia Heli yetu ambayo tuna Biblia iliyokamilika yenye vitabu 66 na ina na ufunuo. Hakuna kizazi kilichokuwa na kitabu kinachoitwa ufunuo hata wakati wa Yesu. Ilikuja baadaye. Na tutakuja kuona kwamba kwenye somo la leo pia tutaona Mungu anawa an, anatabia ya kuwawajibisha watu wake sana kuliko watu ambao sio wafake Anawapiga watu wake sana wasio kuwa makini, wasiomsikiliza zaidi kuliko watu wa dunia. Ndivyo hivyo mpaka leo. Unasema sasa umefikaje huko? Nimefika hapo kwa sababu kwanza tunajifunza ikusudure vizuri na Mungu. Na ndilo somo ambalo tutaliona leo. hiyo eh, picha itakuja kwenye misali ya mwisho mwisho ya kisomo la leo Samuel mlango wa lakini pia inatupa picha kwamba tunapokuwa tuna kitabu kama Biblia kilichokamilika tenye vitabu vingi ni tofauti na wakati huu ambapo wana Israeli wana vitabu vichache vya msa e, tofauti na kale na nyingi zilizopita kulikuwa hakuna hata mashine za kuchapisha na kurudufisha e, kuchapisha au kutu, kutu, kutoa kopi nyingi za Biblia Leo hii mkristo wa leo ana kila sababu ya kumjua Mungu vizuri. Biblia ziko katika lugha za wanadamu karibu wote. Zinapatikana kwenye simu. Zinapatikana kwa bei ndogo. Miaka 200, 300, 400 eh we, wa Kristo wa wakati huo walikuwa Biblia mpaka mtu akae ayaanikwe yote kwa mkono. Leo yuko namwambia mtu tu kuandika barua ya karatasi moja inaonekana kazi ngumu sana. Karatasi moja. Kwa sababu kuna vifaa. Biblia inapatikana eneo la Mungu liko wazi lakini ndicho kipindi ambacho watu wamekwenda mbali kabisa na Mungu. Kana kwamba Mungu hayupo katika yetu kama Mungu hasemi tunaona kwamba neno la Mungu lipo lote limekamilika linapatikana kwa wingi na bado tuko katika pia katika kipina ambacho hakuna mapigano mapigano hakuna ukinzani wa kulisikiliza neno la Mungu tukitaka kwa mfano hata kukutana kila siku kama tungekuwa kwa Mungu anasema tufanye kazi siku nyingi siku sita lakini hata tungimaliza kazini kwa ni watu wanao si watu anatoka kila siku wanatoka, wanaenda kazini wakimaliza wanaenda wana masama wili ya kuangalia mpira wanasubiri mara moja kwa wiki Walevi wanasubiri kila weekend wakiwa wametoka kazini wanaenda kwamba kazini basi wafanye kitu kingine. Tunazidi hata kila siku bado chuko kazi kuliko hata wanaofanya kazi. Watu lakini hawalielewii hiyo wanasema ah sasa mnafanyaje kazi sasa? Okay, unawauliza watu unaangaliaje mpira wa jumatano, Alhamisi, Jumane, Jumamosi, wa alfajiri, wa mchana saa sita wa kila wakati. Kuna sehemu nyingine wa kinlokizo inaitwa la dunia linaweza kachezewa katika sehemu ambapo kwa sababu dunia ina masato tofauti tofauti linaweza kachezewa sehemu ambapo mpira unatangazwa na ungonja liguse ni mpira nikiwa hapa kwa sababu ndicho ni, ni, ni miongoni mwa vitu ambavyo vimefumba macho wa wanadamu hata ukio unatangazwa saa 3 asubuhi mtu ana, ana at, sababu ya kupata ku, kuangalia saa 3 asubuhi ipo Nalarahisi kwamba ah watu wako busy hawana uwezo mpira kutangazwa sa saa 3 asubuhi wako makazini hawezi kuangalia Wengine saa sa, afajili saa moja, wakitoka pale ndo kulala lakini niwaambie kwamba kuna kukusanyika kujifunza neno la katikati ya wiki mara moja inaonekana Kwa hiyo jamani ni utangulizi kidogo mpana lakini ambao unatakiwa ulete maana na sababu na makusudi Ne, ya sisi kushirika. Basi tuliona sasa kwamba hizi siku tangulia hali ilikuwa sio nzuri. E, ya, ya kiroho ya taifa la Israeli na tunaona Mungu anawaletea mapigo kutoka kwa maadui zao. wanatoka wa, wa, wa Filisti wanawapiga kina Israeli. Wanaenda nakimbia wanakimbia wanachukua kale ka, ka, ka sanduku ka Mungu kale kukua kana neno la Mungu kana ile fimbo ya, ya Haruni kana makerubi na nini picha ya uwepo wa Mungu Wanakaweka kaweka yao wanapigwa zaidi mpaka ikanyang'anywa ile sanduku likapelekwa sasa tuliona wakati wa tano liko kule wapi liko kule Ashdod likabadilika hamishwa Gaza likaenda Ekron liko linaneta madhara kule na tukajifunza kwenye malango matano kwamba Mungu hawezi akasimama sambamba na miungu Ndiyo sababu mama ma, ma, yale maani ni ma, miungu yao walikuwa ya wanaitwa ya. jani Dagoni lilivunjika siku ya kwanza lilianguka Mungu anachotumia kwamba siku ya kwanza ukifanya kitu anakupa adhabu ndogo anakupa kama warning siku ya pili anakuletea matokeo makubwa Ndiyo sababu soma katika katika Yohana mwanzo wa 5 Yesu alimwambia yule mtu aliyekuwa ameponywa baada ya miaka 38 aliyekuwa amemwomba kasema jamani naomba unirushwe kwenye maji Yesu akasema nitakuponya akamponya alimponya baadaye akakutana akasema lakini ya sasa angalia eh umekuwa mzima usitende tena dhambi nisije nikupata neno baya zaidi wale wa virisu ya kwanza ndani yako lile lile li, li, dagoni lile mfupisho wa mlango wa lilidondoka Ili kuchukua ku, ku, nani wakairudisha. Eh wakaisimamisha afu wakaondoa. Yaani wakaacha kumshambulia Mungu. Kesho wake akalikata na nini? Shingo na vidole na, na, na, na vitanga vya mikono. Kwa hiyo tunaona sura inaendelea pale lakini ujumbe wake mkubwa ni kwamba e, na baadaye tukaona kwamba walipigwa na majipu. Eh kwa mbagu so, kwa sawa na Mungu leo hii magonjo wa mengi yanashambulia wanadamu kwa sababu so ya kutokuwa sawa na Mungu leo hii ukisikia magonjo haya sasa hivi yameongezeka eh kuna kuna, kuna sukari miaka 20 ilikuwa haipo miaka 50 mimi mi, nilikuwa sijasikia habari za sukari huko babu zangu si wa ngapi nyuma na ni kweli wanakuwa wanaongea ukweli ni kwa sababu wavaucho walikuwa hawajaja mashoga walikuwa hawajaja <coughs> eh ni kwa sababu kiwango cha adhami kwenye jamii kilikuwa kidogo. Eh, hey, unaona sasa. Ndivyo ndio ujumbe ndoto upata kwa Wafilisti. Wafilisti walikuwa hapo na Mungu wakapigwa majipu na ndio tukuja tukazi, tukaziita bawasili Eh, linaitwa e, hemorrhoid. Eh, zilikuwa hatari sana. Sasa tunaendelea mlango wa sita eh e, wakiwa wanateseka. Kule mlango wa 5. Mlango wa sita leo kwa sababu sana sasa. Hiyo utangulizi umekuwa mrefu kiasi gani? Lakini ni muhimu. Utangulizo wakati mwingine ni muhimu kuliko hata mahubiri yenyewe. Kwa kama ukihubiriwa kitu cha ndani lakini hujui ha, hakina maana katika maisha yetu ya kila siku, hujua mahubiri hayana maana vile vile. Lazima tuangalie maana yake katika maisha yetu ya kila siku. Mlango wa sita sasa. Tusome msari wa wakati anasema, "Basi, hilo sanduku la Bwana lilikuwaamo katika nchi ya Wafilisti" muda wa miezi saba, misali mingi kwa hiyo ngoja niendelee kidogo kwa pamoja na Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi wakisema tulifanyeje sanduku la Bwana tuonyesheni jinsi tuwenzavyo kurudisha mahali pake e, Misali misalimi miwili ina simu moja ina maana moja eh miezi saba Mtu leo hii tutoe mfano mbaya kidogo kwa so, sababu hii vitu picha sio nzuri. Watu wana majipu wana, wana, wana hatari. Tuchoe mfano mtu akipata kifungo cha miezi saba ataonekana ni kifungo kifupi sana. Sikirefu. Mtu ukiambiwa kwamba jamani tutakuwa na kipindi cha njaa cha miezi saba unafikiri itakuwa ni kipindi rahisi sana? Picha ni kwamba hii miezi saba haikuweko hapa kwa bahati mbaya. Hawa watu wamefikisha wamekaza baya na Mungu. Afilis Wamechukua nani sheria ya Mungu neno la Mungu na nini wakakaa nalo ndani ya usiku mmoja imewaletea madhara wameanza kugua lakini wamekaa nalo kwa muda wa miezi mingapi Saba. Saba. Ujumbe tunao hapa katika maisha kina usiku ni kwamba Kitu cha kwanza kabisa kama tukifanya kitu kibaya mbele za Mungu tusisubiri miezi mingi siku nyingi hata masaa mengi kutengenezwa na Mungu Hawa jamaa inaonekana walikuwa wanaliwa na panya. Hawa jamaa inaonekana walikuwa wanaugua yamkini nchi nzima na walichokuwa kufanya tu wanarihamisha hamisha. Wanatoa hapa wana, lakini wanaendea kupigwa. Sasa tunaoja kuona kwamba ha, hayo walikuwa na, na miji mitano mikubwa na mashehe siyo nitumie ni neno mashehe kwa sababu Biblia haijatumia. Kinge neno shehe. Imetumia mabwana ma wakuu maeneo Lakini wote walipigika kwa sababu lilikuwa wanajaribu kuzunguka ni kama leo hii mtu naenda nafanya jambo baya na Mungu tena mtu ni mlevi anaenda anakunwa labda eh, pombe labda eh, gongo au bia mwingine hapo mm, mimi naona kidogo ngoja ni niache na badilisha nitakuwa nakunywa wine huasi nyi vibaya na wine yani anatoa kwenye mji mmoja na kwenye mji mwingine yaani anajaribu kukuzunguka hapo. Walimama wanataka kumdangaya Mungu kwamba tumeisha lirudisha, tumeitoa hapo, tumelipeka huko. Mungu ndio hapa analeta majibu. Nina mwambia mimi bwana, eh si si si, si, si video za za picha za ngono, nina angalia TV tu ya kawaida m, miziki fulani ambao nayo unakuta uva, vawauchi ni wale wale. Ni kuzunguka tu hapo. Kwa hiyo tunaangalia tu kwamba Baadaye hawa watu waliona mkono wa Bwana Binuasema ulikuwa ni mzito juu yao wakasema jamani ngoja tulirudishe kabisa tuache kuzungusha zungusha tusiye tuzaje kubadilisha aina ya dhaami tunaoifanya badala yake tuachane kabisa na ile tazurudishe lilipokuwa wakakubali lakini baada ya miezi saba, hawa watu walikuwa wanajaribu kuwa magume gume hapo ndio maisha ya mkristo okay unaona zana kama Unaongea wewe hayakupata. Okay, Paulo anasema nina. Sio kwamba mimi sio kwamba mimi nimeshafika. Lakini ninisikia neno hili linaniongezea mwendo. Ili kusudi nijaribu kulishika lidi li aliyoshika Kristo. Mimi nasema katika kitabu cha Wafilipi, wango wa Pili. Eh? Nasema sio kwamba nimejitania kwamba nimeshafika. Maanae tukisikia neno kama hilo kama dukao kuna vitu fulani tunapingana na Mungu lafu Mungu anatuletea mapigo anatuletea tusijaribu kubadilisha badilisha e? mtu alikuwa na tabia labda ya kusema uongo fulani akiona kama unamhukumu sana aona abadilisha au anasema kama matani lakini ni, ni, ni matani mengi ni uongo e? ni picha ni, ni, ni mambo mengi tu kwa hiyo hawa watu hadi nakuwa mbaya anasema basi bwana tutengeneze huko na Mungu na tutaona kwamba baada ya kutengeneza hawakupiwwa tena mapigo ya kule lilipo haina kwa sababu kulikuwa kuna makosa vile vile na tutaona kwamba mapigo yalikuwa makubwa lakini tuunganishe hii mstari milio ya kwanza tuunganishe pamoja na mlango wa wa sita huu huu mwishoni pale tuone lilikuwa lili, lili, nishafika kwa sababu tulishasomea kwa hiyo tuone picha lishafika liko pale tusome msali ule wa wa mwishoni paricles pointi zinafanana eh kwa sababu tunaona kwamba wanataka irudi litoke katikati yao wanaliufukuza si ndio eh. na huku nyuma mstari ule wa ishirini biblia anasema mwanangu wa sita anasema nao watu wa wabesheshemesh wakasema ni nani awezea kusimama mbele za bwana huyu Mungu mtakatifu huyu Mungu ni msafi sana eh naye Anasema aise mungu mtakatifu naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu huyu mungu tumpeleke wapi kwa sababu tutaona ne okay turudi hima kidogo hata mstari wa 19 mstari wa 19 tunasema basi bwana aliwapiga ametumia neno kupiga lakini kwenye king james ametumia neno slaughter slaughter ni mauaji ku slaughter e, kwa hiyo hapa anatumia kupiga sasa kupiga Mtaweza ukasema amepigwa na na na, na mauti ni kupiga Amepigwa na ugonjwa, amepigwa na kiarusi, amepigwa lakini hapa anasema slotas. Slotas, huwezi kusema kwamba kiarusi ni slotas. Hapana, slotas ni ku, ni kuua, ni, ni kuchinja. Mungu anasema aliwapiga baadhi ya watu wameshemeshi kwa sababu wamechungulia ndani ya hilo sanduku la Bwana. Wapata watu sabini na watu amsini, elfu Sasa jinsi alivyotumia hii Biblia ya Kiswahili haisomeki lakini ni, ni ni kwa ufupi kwa watu Elfu hamsini na watu Elfu hamsini na watu sabini Yaani elfu, yani, elfu, elfu hamsini na sabini Yaani maana yake ilitakiwa labda ifike hamsini na mia Sasa haikufika kwa hamsini na sabini Lakini wao waanza kutaja namba ndogo wakamalizia na namba kubwa. Wakapigwa wakauawa. Biblia inachosema. Eh? Yeye yeah, anasema wakapigwa lakini kingine mtu anasema slota Lakitu yamsindo iko sahihi hizi ni Biblia zito, chakachuliwa anasema na tunajua kwamba Mungu anaweza kuwa na ruga mbili kwamba labda wengine ali sehemu nyingine ndio aliwaua sehemu nyingine akawapiga tu hapana Kuna kitu kimoja kilitokea na kinge msindo inakisema kweli sasa tunaona kwamba hawa watu wanani imeshafika kwao wa. eh sanduku la agano liko kwao wanalichezea wa chezea tunakuja kuona kwa undani Mungu wapiga zaidi kuliko hata hawa. Kwa hiyo kuna mafundisho mawili ambayo nataka tuyaunganishe na lilo tulioona kwa misali ya kwanza na ya pili pale. Halafu tutaangalia na la pili. Lakini anaendelea msali ule wa, wa kwa hiyo yani wanajaribu nao wanatafuta huyu Mungu ni mtakatifu sana tumpeleke sehemu nyingine. Hafai kukaa katikati yetu. Eh? Msali wa shina moja nao wakatuma wajumbe waende kwa wenyeji wa Kilias ya kusema wafilisi wamerudisha sanduku la bwana basi shukeni mgalichukue kwenu hao watu mungu si kwa sababu gani mungu ni mtakatifu ni mta yani hawako tayari kukaa sambamba na mungu mtakatifu wao wanachotaka wanataka akae kwenye uchafu Ndiyo maneno huyu mungu ni mtakatifu na wewe ningechukua sana zima kitu kwenye mashariki kila siku leo hii Watu ukitaka ku kuwa, kuwasomea neno la Mungu wanasema pana liondoe, linatuhukumu. Linaweza likatuua. Ni bora tuzibe masikio lipeleke huko. Mbali. Mbali. Ni sababu Biblia neno la Mungu, nitakatifu. Watu mungu nitakatifu sana. ni takatifu. Watu hawotaki kusikia kwa sababu Mungu ni mtakatifu sana. Nikupongeza wewe ambao uko tayari kulisikiliza. Hamki na mimi mababana nani anahubiri vipi Hawatu hawako vizuri na Mungu. Wanasema sasa Mungu, yani kini sababu ya kutaka Mungu aondoke kati, kati yao ni utakatifu wake. Kama hivyo kwa wakati wanuno ndivyo takavyokuwa wakati, wakati wa sasa. Kama hivyo kwa wakati wawana wa wana wa, wa, wa, wa Israeli Mungu alawashinda kwa sababu ya utakatifu wake nivyo ilivyo ilivyoleo na zaidi sana leo hii. Watu unaposikia leo Leo uwepo wa Mungu ni nini? Sio kitu kingi neno la Mungu. Kwa neno la Mungu ndilo jina la pili la Yesu Kristo. Jina moja hapo linaitwa hapo mwanzo kuepo Mungu nae Mungu alikuwa kwa Mungu alikuepo neno nae neno alikuwa Mungu ambao ni nini? Anasema akakaa kwetu ni neno la Mungu. Tena mwingine nasema katika Yohana mlangu wa tano. Yohana ukwaza, wa kwanza mwanangu wa 5 na saba. anasema wako watatu wa shahidiao wa mbinguni baba, neno na roho mtakatifu. Mtaalamu anasema kwamba Kristo hayuko katika tiketi hapana yuko katika tiketi tike kwa sababu ya neno lake na do jina lake. Wako watatu wa washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Ukisikia watu hawataka kusikia neno la Mungu, nlicho kilivyo hivyo. Kwa kweli utakoujui wanadamu weka neno la Mungu katika maisha yako kila siku. Ili kuhubiri unaweza kwaambia saikolojia ya kimdamu itaendeana vizuri unaweza na ya mkini itakuwa ni sio muda mrefu labda wiki mbili au tatu zijazo mambo ambayo duniamme amo ku, kulipa kanisa ndo li, lihubiri badala ya neno la Mungu Neno mungu chem kama hii ni nani mbaya yuko yuko ready kusoma hizo habari ni nani mbaya atasoma mlango wa 28 wa kumukupa la Torati Musa na mwambia wana, wana wa Israeli anasema ninaondoka lakini Mungu ataleta eh, ata anasema mkienda muki, na maneno yake msigeuke ola ukishitoa atawapa baraka alitaja baraka kwenye mstari 14. Araho anasema kwa sababu inawezekana mtakuwa hamchi Mungu akataja mingine mstari mengine 68. Eh na namfikia 50 kitu kama 8 kitu kama eh ya ya ya hukumu ya Mungu ya laana Watu nje ma Mungu huyu mtakatifu sana Hatutaki kusikiliza neno lake tutaka kusikia twambieni saikolojia za kibinadamu Mtu anakuja unojua mwana, mwana saikolojia mmoja aliyokuwa kwenye madhabahu ana ubini ujue mwana saikolojia unajua Nelson Nelson Mandela aliwahi kusema eh ee, Obama aliwahi kusema kwa nini usiseme Yohana Maziye alisemani Mungu anasema mimi Sipati mafundisho wa wanadamu, sitaki msaada wa wanadamu. Nimekamilika mimi. Na ndio sababu tumeona kwamba hata Yesu wakati anahubiri, Yohana Mbatizaji anahubiri, Musa anahubiri, Mitume na manabii waliohubiri wote, hakuna aliyenda kujifunza hekima za wanadamu akarudi akatumika hapana. Hakuwepo. Kwa hiyo tunachukua muda huu kidogo kufafanua hivi kwa sababu so, ndivyo tunavyoishi maisha wanasema huyu Mungu sababu ina tufanya Mungu tumuondoe ni aende sehemu nyingine na wakatuma ujumbe ni kwa sababu ni mtakatifu Biblia inasema em pale twende katika kitabu cha y, Yohana njiri ile ya Yohana mlango wa wa, wa tatu Mungu ni mtakatifu, wanasema tuondolee huyu Mungu mtakatifu. Yohana Injili ya Yohana mlango wa 3 mstari ule wa Hivi ni mlango wa tatu, ni mstari wa ngo, Ngoja niliangalie. Kama sio mlango wa 3 ni mlango wa wa, wa, wa, wa, wa kwanza. Eh hey, okay, mlango wa tatu, mstari wa Yohana Injili, mlango wa 3 mstari wa 17 Biblia inasema hi. Anasema hivi na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Hao watu wanasema Mungu ni mtakatifu mwondoe. Yesu anasema. Hawatu watu wanahukumiwa kwa sababu nuru imekuja, nuru ni picha utakatifu. Watu wakapenda giza kuliko nuru ndicho wanadamu wanachopenda. Na sasa wanapenda giza kweli kweli. Eh Yohana eh ni vitabu vya zamani Hii tama hapo neno la Mungu halizeeki Ukisoma Samueli unapata ujumbe ule ule ambao ulitoa Yesu Kristo katika injili ule ule tu, Sasa tunaona tu pointi ya kwanza kubwa a pointi ya kwanza kwamba watu wana tabia ya na tujifunze kutoka kwa hilo ya pointi ya kwanza kwamba tunapokosea tunapokuenda nyimeni na Mungu tusichukue muda mrefu kutengeneza na Mungu tukaendelea kupigika na pointi nyingine ambayo sita, sita, sita maandiko lakini kwa sote cha soma naamini na ambaye na labda anatufuatia kutoka mbali hayatafute ni kwamba sio kila wakati taabu zinakupata matatizo yanakupata mambo hayaendi sawa sio kila wakati ni dhambi biblia nasema sasa ikine au ukisoma na, na, na sio mbaya tu angalau hoja lazima tu tuis, kwa andiko ili kusitiwa na mamlaka tusiongee tu, tu, tu, kwa mamlaka wanadamu tuongee kwa mamlaka ya ya Mungu twende katika tukao kwa Yohana ingilia Yohana mlango wa 3 turuke milango 6 twende njili ya uh, Yohana tena hapo hapo mlango wa 9 Biblia inasema na tumeshauona najua nyinyi mlioko hapa Eh mtakuwa mnalijua lakini si vibaya. Ni vizuri kila siku tusikie maneno ya Mungu yisudiame katika moyo wetu. E, wa tisa mlango wa tisa msari wa kwanza Hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa wa wanafunzi wake wakamuuliza Rabi "Rabbi ni yupi aliyetenda dhambi? Mtu huyu au wazazi wake? Hata azaliwe kipofu?" Yesu akajibu, "Huyu hakutenda dhambi." wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu izidhihirishwe. Kwa hiyo kuna wakati ila matatizo mengi yanawapata wanadamu yanatupata kwa sababu ya kuikaidi sheria ya Mungu ya kutokuwa vizuri na Mungu. Kupenda kukaa gizani. Unajua mtu ukionatembea gizani unaweza ukajigonga. Unaweza ukagonga ukuta. Unaweza ukagonga kiti. Unaweza ukakanyaga kiti. Unaweza kaya... Watu kwa sababu ya kupenda. Kwa hiyo sehemu kubwa ya matatizo ya wanadamu ni kwa sababu hasa ya watu wanaomjua Mungu au au walidi andikisha kwa Mungu. Walio wanaosikiliza neno wa Mungu anga au wanaotembelea makanisa basi. Wakasikia sikia, sikia kwamba Mungu yupo. Ni kwa sababu ya dhambi kutokukaa vizuri na Mungu kama hawa watu wa wapi? wa Ashdot na iska na wafilisti wote hao wanapigwa na na na na bawasiri na na na na, na, na, na mkono wa Bwana ni mm, mzito juu yao inaonekana pia wana na labda na mapanya ya na washambulia kama maviola yampiga akinafarao na nini wanakimbizana <desênbrush> wa, wa, wanataka kurudisha yule Mungu kazi ya Mungu of course picha ya Mungu uwepo wa Mungu sasa unaona kwamba kitu kile kinaleta na hawa watu wengine wanakuja upiwa kwa kila dhambi, lakini tukaona kwamba sio muda wote. Ukiamini kwamba muda wote ni dhambi, itakuwa ni makosa kwa sababu utamuingiza nami. Na ayubu. utakuwa kama wale manabii wa uongo marafiti zake hayubu akinaelifazi. Eh? Walio kwao wanasema ni wewe umepata ume, matatizo yote kwa sababu una dhambi. Wanasema hakuna mwanadamu mtakatifu. Haiyo lazima najua mimi sio mtakatifu lakini sina dhambi za kunichafua na yaani unajua mtu ukiwambia kwamba mimi labda sina hizi dhambi watu wanasema ah anahesabia haki. Haiyo bali Mungu ana sababu yake. Mimi kwa sababu ni uchi naweza nikaondoa nitaondoka nikiwa uchi lakini sio kwa sababu ya dhambi zangu. wakasema we acha. Unachifanya mtakatifu sana. Baadaye Mungu waibidi awapige baka Ayuba akawaombea. Kwa hivyo pia tulijua kwamba wakati ngine watu unazo kukuta mambo hayaendi. Unakuta labda huna baraka za Mungu. Una njaa, una, una upungufu, labda familia imekufa, yani matatizo yote sio kwa sababu labla yaadha ya, ya muda wote. Ila uwezekano mkubwa ni ndani na uwezekano mwingine mapenzi ya Mungu kuna kitu Mungu anakifanya. Lakini vile vile hivi vitu viwili Havi huwezi ukav lazima utavitofautisha neno la Mungu litavitofautisha kwamba na uhakika mtu mwenye neno la Mungu aliyekuwa anamjua Mungu asingeweza kumuona Ayubu anapigika kwa mtu mwenye neno la Mungu ambaye sio nabii wa uongo akasema kwamba Ayubu yuko anahukumiwa kwa sababu mtenda dhambi atajua kwamba kwa kweli makusudi ya Mungu yanafanika ukimwona wa, wa, mafarisayo walikuwa wanamwona Yesu anahukumiwa juu ya, ya mtu wa msaraba wakasema unaona wewe ule ule uliotukana kanisa uka mkufulu Mungu ukasema mimi mimi sijui ni, naweza ni nikasamehe dhambi na nini wanadamu <laughs> lakini hakuna hakuna hukumiwa Yesu kwa sababu ya madhambi yake Yesu alikuwa mtakatifu alikuwa na hukumiwa kwa sababu ya dhambi lakini za wanadamu zangu na wewe Lakini wao wakasema ni za kwake Kwa hiyo naomba hiyo sehemu kidogo ieleweke vizuri ila huwezi ukaacha kuvitofautisha hasa ukiona uko unajua maisha ya wale wa kunaona jinsi wanavyenda mbele za Mungu, mungu ana vitofautisha kwamba hapa bwana huyu utakatifu huyu anapikwa kwa usubobe dhaimi sasa pointi ya pili ni hiyo sasa tuliona kwamba tunapomkosea Mungu tusisubiri miezi saba tusubiri saa mengi biblia nasema eh, anasema gee zari si eh, ukalala na hasira anasema kasirikeni kweni na hasira lakini msitende dhambi na ukipimo chake usirane na hasira ukamka naye kesho. Eh? Picha yake ni nini? kwamba tutengeneze na Mungu siku kwa siku. Biblia nasema, yatosha kila siku kwa maovu yake." Usi mimi na wewe, tusibebe maovu ya leo kuyajazia kesho. Yaishi leo. Tusisubiri miezi saba, kama watu Pointi Point ya tatu, ndani ya misali hii miwili tu na ile mingine tuliona kule mwisho kuna. kwa hivyo sitarudia ni pointi muhimu pia kwamba watu wa, na tushaiona sehemu kubwa kwenye maungeri, kwenye mahubiri haya watu walapo kutana na Mungu mtakatifu dawa yake si wengi hawajitakasi hawa wanasema tuondolee huyu Mungu muondoe katika tie au tukimbie twende gizani tuipishe nuru hii nuru inato inatuonyesha madhambi yetu leo hii nasikia kuna maeneo watu hawataki umeme kwa sababu ya uchawi mwanae anasikia hizo wababa Mimi nisikie umeme ukileta magunguzo zinakatwa zinachimbuliwa eh sijui na uchawi sijui ile kusudi usiku wae gizani wakati kwa umeme tunakatafuta ko wewe hiyo kwa watu wanapenda giza wao wa duniani wao wa mungu. Sasa pointi hii ya emtu em yaangalie sehemu nyingine na sio vitu rahisi sana ni vitu vya kusikitisha. Em tuende katika kitabu cha chaanze kutoka. Twende kutoka. Kutoka 2019. Twenda haraka ili kusudi tu, tu, tu, tuweze kumaliza kwa wakati. Kutoka eh, 2019 bila kusema hivi toka 20:19 bila. Actually, 20, 20, 20, 20, 20. Yes 20. wa 19. Kutoka 20:19 20, 20, 20. bila anasema hivi. Wakamwambia Musa, "Sema nasi wewe, nasi tutasikia bali Mungu asiseme nasi, tusije tukafa." Watu wako tayari kwa sababu ya uchafu wao, wana wa Israeli. Wanawaambia pana Mungu alikuwa anataka nimesema na Mungu sayo anako na kusumbua. Mungu ni ongea nao moja kwa moja. Nisikutume alafu ndio waambia watadharau. Emne waandaye watengeneze wajitakase lakini. Alafu nitakuja nikutane nao. Ah wasema pana. Huyu Mungu ni mtakatifu sana atatumaliza. Wewe Musa nina kaongee naye alafu tutuletea taarifa na yote tutayafanya na walikuwa wanadanganya walikuwa wakfanya. Watu wanapoona neno la Mungu wanapooona utakatifu wa Mungu ni mkali mbele yao na Mungu ni mtakatifu kwa kweli wanatuambia em tuambie maneno tuambie maneno ya danganyaa ya danganyaa ukweli nlicho watu wanachotaka uongo yeah. ukweli. <laughs> ukweli Ukweli kweli wa wazi wazi. sema ukweli u... ukiwa wazi sana unauma sana kwa hiyo kidogo inabidi tupunguze eh, uh, eh twende katika kitabu cha okituka okay, kwenye agano la kale mwa kwenye agano jipya twende Luka nne, shina nane. Luka nne, na tunaenda luka tano. lakini luka 4:28 vile anasema hivi Luka 4:28 vile anasema hivi Biblia anasema wakajaga gadhabu wote waliokuwa katika sinagogi walipoyasikia hayo Wakaondoka akamtoa nje ya mji, wakampeleka mpaka ukingo wa kilima ambako mji wao ulikuwa umejengwa juu yake, wapate kumtupa chini lakini ye alipita katika kati yao akaenda zake. Yesu anaingia hekaruni wamezoea kusikia injiri za mafarisayo za Unguunguungu. Wazoni wakampenda, waka wakasema maneno mazuri. Alipoanza kuwaonyesha dhambi zao kwa neno la Mungu. Wakasema, "Ah, hapana, wakamkamata wakataka kumtupa chini lakini kwa sababu saa yake iliojafika akapita katikati yao akaondoka kilicho kumfanya tena ni mji wao wa Nazareth wa nyumbani kwao kilicho wafanya wa wamfukuze mtu wao kwa jinsi ya mwili ni neno ni utakatifu wake walikuwa wanataka mahubiri ya manufaa wa mafarisayo ma ma waliozoea maraisi ya kusifiana ya kuwa unaenda kubarikiwa leo hili mwaka ishirini utakuwa ni mwaka wa baraka sana mimi sijui Mungu akitaka kutubaliki atatubaliki sana Na nah, tutabariki ila sitatoka hapa ni wadanganyeni kwamba mwaka 2020 ishirini mwaka wa baraka ulio 2016 ni uongo haikuandikwa kwenye Biblia <tose> haikuandikwa kwenye Biblia nicho alikuwa anataka walipoona Yesu anakwenda kwa utakatifu wa juu wakasema muondoshe e, tena hawa ni wabaya ni waga hawa ni wabadai wale wa zamani walikuwa wanasema jamani njooni mkamchukue twende vizuri nimpeleke na mafilishi akamwekea kabisa na nani na sadaka za uongo uongo wakasema nenda naye lakini Yesu hawa hawani wakorofi. wanataka kumuua mapema kabisa Kwa sababu ni mtakatifu <laughs> tulikuwa katika luka twende eh hiyo Luka. luka 5 tulikuwa nne twende tano 58 bibi anasemaje luka ya nane. bibi nasema. Simoni Petro alipoona hayo alianguka magotini pa Yesu akasema ondoka kwangu kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi bwana huyu anaongea kwa jinsi siyo mbaya sana ni anajivukuma anaji, anaji ili kutokana na walilala wanavua samaki hawajamjua ndiyo Yesu anaanza kutana nao hawajajua nguvu zake na uungu wake akawaambia sasa wale wanavua samaki sema tupeni nyavu upande wa kuume wakaenda samaki zikawazidia wakaona ni nguvu ya Mungu huu yani ikatoka kuwa baraka ikaenda kuwa utakatifu akapona aka, sababu ya petro kutaja dhambi zake pale anasema Yesu naomba uondoke kwangu mimi ni mdambi watu wakishaona udhambi petro alitakiwa afanye nini anasema bwana wewe ni mtakatifu na mimi ni takasi baadaye nicho alikuwa anasema anasema jamani nataka uongezeshe mwili mzimu Baadaye ya kukaa na Yesu, baadaye dhambi zake zikizidhilika mbele ya Yesu, alikuwa anasema nioshe sasa mwili mzima. Anasema ushaoga mlimu mrefu. Kind of. Tangia wakati ule umekuwa naoga sasa wewe una uchafu tena. Nafanya tu kama ishara au hata naosha miguu. Yohana 12:13 Laki hapa. Lakini hapa mwanzo anamaanisha ondoka kwangu mimi ni mnilale ni mzambi Tukiona tuna dhambi humwombae Mungu na mwambia Mungu naomba unikaribie katika dhambi zangu. Mungu tisame. Mungu usiniache kwenye dhambi zangu lakini Petro hakuwa na nia mbaya lakini alikuwa anaongea picha ambayo mwanadamu wa leo ataongea akigundua kwamba nadhamu Nataka Mungu aende mbali, nataka nibaki kwenye kari kagiza kangu niko kazoea aondoka una nuru yako kali sana. Tunaenda mbele. Twende luka hiyo 2 kwenye tano, twende 8. Nataka hii point ipenye vizuri ikusudi tusaidie uko mbele ya safari namna ya kukaa vizuri na Mungu. Tunapokuwa tumeanguka viungo vyetu. Eh ruka ruka 857 vipindi vinasemwa. Ruka 8 mstari wa msina saba, 57 vipindi vinasemwa. Ruka na mistari mingi mingi kweli kweli. Eh sio saba, siangalia vizuri. Eh um, ah no luruka 8 tu, tufanye tuangalie 37 37 Biblia inasema ni na jamii ya watu wa enche wa Gerase iliyokuwa kando kando walimomba aondoke kwao kwa wali kuwa walishikwa na hofu nyingi basi akapana chomboni akarudi Mnaikumbuka hii, hii hadithi tushai soma na tunamsoma Biblia lazima na Inapatikana pia katika matayo katika Maruka same nyingi Nchi wa Gerase ilikuwa na yule, yule mtu alikuwa na mapepo ambaye ameshindikana Yesu anakuja na mpoyo. Mtu wao anawaponya mtu wao. Badala ya kwenda wakamkumbatia wasemaye Yesu jamani tunakuushukuru. Kweli kweli. Yaani yule mtu alikuwa ameshindikana. Na mtu anasema bana mimi nitakufuata Yesu anasema hapana wala usinifuate. wachafu, baki hapa hapa unawahubiri. katika watu ambao Yesu alikataa kufatana nao ni huyo. Wasawa tulikuwa wachafu wa sasa baada ya kumponya huyu mtu tunakuomba utoke kwenye mipaka yetu wene bali hakuna jambo jipya chini ya jua wana ndugu zangu watu hawataki kukaa karibu na Mungu mtakatifu hawataki kukaa karibu na neno la Mungu ni takatifu sana kwao lakini sisi tusio hivyo mimi naongea ni sio hivyo Ukisikia neno ukasikia linakulazimisha vivamo vya utakatifu naambie Mungu hii inaonekana ni ngumu sana naomba mimi ni mwenye dhambi nisamehe naomba ukanitakase Biblia inasema tukiziunga dhambi zetu na kuzikiri mbele yake ni mwaminifu hata yuko tayari kutusamehe sio kumwambia ondoka nibaki hivi Unapata nafasi nzuri Unaweza kufasi nzuri ya kujifunza Biblia ambayo watu wengine hawaijui badala ya kuipenda unasema ondoka sihitaki nibaki kwenye uongo wangu nafsi ya saikolojia za binadamu sio sahihi sasa tuendelee na mistari mingi naamini na mistari inayofuata mingi ina mafundisho mengi sana lakini lazima tujaribu kukata kidogo mstari wa tatu, anasema nao wakajibu sasa wao walio hapa tuko kwa wafiristi Hizo chochote tunaoangalia kulingana na maisha aitwayo klasik. Na tunasoma sehemu nyingine. Lakini tunarudi kwenye ile habari. Wafilisti wamecheza cheza, cheza na lile na nini miezi saba wanasema pana imeshirikana. Ili mungu hapungui Tulifikiri baba atasahau aache kutupiga. Ndio kila kukicha tunapigwa pigwa. Wakaona waende kwa waaguzi na ma, na wakubwa wao waombe ushauri tunafanya fanyaje. Sasa msali wa tatu unasema tusome sana mingi kwa pamoja ikusudi tafsiri. Msali wa tano na akajibu mkirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli msirudishe kitupu lakini m, msikose kumpelekea na matoleo ya kosa hivyo mtapona. tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani mkono wake haukuondolewa kwenu nipo akauliza na hao na hayo matoleo ya kosa yatakuwa ya namna gani hayo tutakayompelekea nao akajibu na yawe majipu ya dhahabu matano nafanya wa dhahabu tano na idadi ya mashehe na Wafilisti kwa kuwa tauni moja ilikuwa juu yenu nyote na juu ya mashehe wenu kwa hiyo mta naomba tutumie nao mashehi Biblia King James 20 mabwana zenu au wakuenu eh phanya wa tano Sawasawa dhahabu na idadi ya mash, na ya wa Wafilisti kwa hiyo kwa kuwa tauni moja ilikuwa juu yenu nani. wa tana atanasema kwa hiyo mtamfanyia sanamu za majipu yenu na sanamu za panya wenu waiharibuo wa nchi naye mtamfukuzwa huyo Mungu mtamtukuza huyo Mungu wa Israeli kuenda atapunguza uzito wa mkono wake juu yenu na juu ya miungu yenu na juu ya nchi yenu msalimu 6 basi mnaifanya migumu mioyo yenu kama vile wale wa Misri na yule Farao walivyo Ifanya migumu mio yao kama vile wale wa Misri na Farao walimfanya migumu yao, migumu yao mio yenu eh migumu yao hata na hao hapo alipokuisha kuwadhihaki je hawakuwaruhusu watu wao wakaenda zao mstari wa saba basi sasa jifanyizieni gari jipya mtoae na ngombe wake wawili wa, wakamao wakamuli wao kwa Kiswahili cha sasa ambao hawajafungwa nira nanyi mkawafunge hao ng'ombe garini na kuwaondoa ndani ndama zao na kuatia zilini kisha litwaeni hilo sanduku la Bwana na kuliweka juu ya gari na hivyo vitu vya dhahabu mtakavyompelekea kwa matoleo ya kosa mvitie katika kasha kando yake mngalipeleke sanduku lipate kwenda mstari wa tisa, kisha angalieni likikwea kwa njia mpakani kwake kwenda basi shemeshi basi ndiye alie, tutenda uovu huo mkuu la sivyo ndipo e, tutakapo jua ya kwamba si mkono wake leo tupata ilikuwa ni ajari leo tupata nimeunganisha mistari mingi sio kwa sababu kwa kweli na ujumbe mwingi sana huwezi ukachachamu ukachechemua kila point lakini tutafute tu picha kubwa lakini kuna ujumbe mwingi ulioma ndani ya maanisho vinginevyo nitongeza ku, hatusingewe la kumaliza sura lakini tunapata picha kwamba kuna vitu vingi tunajifun. ba baada ya sasa Tuishaona okay, tushaona ki, ki, kinachoendelea wanashauriwa wa na waaguzi wao manabii wa uongo wao wenyewe ni waongo lakini manabii wa uongo ni waongo zaidi kwamba tunafanyanye wasema hapana mlirudishe ila kwanza Mungu wa Israeli tushaona kwamba ni makosa kumuita Mungu wa Israel. kwa so, ni Mungu wa wote a mwingine anakuambia ni Mungu wa Kristo hapana ni Mungu wa wote pia mimi tazama ni Mungu wa wote wenye mwili. Eh na leo hakisa makalisha anapenda kusema Mungu wa Izraela hapana ni Mungu wa wote ndiye ni jina la, ni, ma, ni maneno ya kizayuni yanayo haribu maana ya Mungu yanayopinga kazi ya Kristo ya muda wote. Kama walivyofanya zamani vile wanafanya leo kwa njia za ujanja za ujanja. Sasa wanasema Mungu wa Izraeli sawa wanatoa mafundisho ya wa uongo wanasema kwanza mtengenezeni sanamu Mungu wamepata wapi huo kwamba kwamba na sanamu Mungu katika kazi zake zote ndivyo uongo anafundisha uongo Katika kazi zake zote Mungu amesema epukeni sanamu Ibada za sanamu msitengeneze sanamu lakini wao wanasema wekeni na sanamu na kwanza pili wanawaambia Mungu wa Israeli Asije Asiye wanachanganya na kweli flani. Wanawaambia mnakumbuka kule Misri walivyofanya migumu wakapigwa na hata baada ya kuadhiaga mpaka alivoumia sana ndio wakaachaana ninyi msifikie kiwango hicho mwachieni haraka msikae muda mrefu. Hapo wanaongea ukweli. Masalamu wanaongea uongo. Nabiwa uongo. Mara nyingi haongei uongo wote mpaka mwisho. Lazima atafute vitu vitache Vya ukweli ili kusudi vikutie. Unajua kweli inajulikana moyoni vikutie wazi. Yaani vikutamanishe uishi na ongea ukweli. Eh. Kwa hivyo nakuambia ukapone Mungu wewe anaponya. Lakini anafanya kwa jinsi ya mashetani lazima tafiti vitu vya ukweli vichake. Havichanganyei. Na hawa wanaongea ukweli lakini wanaongea uongu hmm. Mungu anataangu lini Mungu akala masanamu? Alabo anakuambia ni masanamu ya majipu. Masanamu ya ya ya ya ya bawasili hiyo kweli inaitwa ni ina, of course walikuwa wameshasikia nyuma kwamba Mungu alikuwa na aina na kijana alikuwa na aina ya sadaka mbalimbali sadaka za makosa sadaka za kujitakasa sadaka za trespass na nini zilikuwa walikuwa wanaongea ukweli ndani ya uongo uongo nani wa ukweli hawa same, okay tujiulize Hawa watu wanapata wapi mafundisho? Kwa mfano, kumpa Mungu sadaka ya makosa ni kitu sahihi, si ndio? Kulingana na ile Mungu. Ni kitu sahihi. Ndicho kama yamesema kama kufanya kosa unapeleka na sadaka za makosa. Transpass offering. Yeye amesema kweli. Ila wanaingiza masanamu. Sasa tujiulize kwa Mungu kati ya kumpa sadaka na kumtengenezea masanamu, lipi linamuudhi zaidi? sanamu lini yani unaona kwamba wanaingiza kama kweli kadogo lakini matokeo yake yote ni uongo mbaya ndicho yanachofanya na pili wana tabia nyingine ukiangalia njia wanayotumia ni ndio wagango wa kienyeji wale na, wa, na na makanisa yanachofanya leo wanakuwekea mazingira magumu magumu kwa hivyo unaweza kusikia mganga kienyeji akwambia usudu ba ubarikiwe uende ukalete e, kucha ya simba chongo ambaye hana jicho au ambaye ime mkia au usiji unaweza kambia si uende ukalete paka asiye aliyefua na mmea hizo hivi havipo kabisa si paka na mwanamke kama haya na hawa apicha wana, wanao ysema wanamwambia mwende na kuchukua ngombe wanao kitu kimocho hakipo wana wenye wanao nyonyesha <coughs> ngombe wanao nyonyesha <laughs> walikuwa wajaribu kufanya kazi ya kubeba mizigo walikuwa wanatumika makisai wale madume yenye nguvu alafu anasema <coughs> mchukue na madhamu ziaje ndani mchukue ma... yaani vigumu sasa mtakivisikia kweli hivi leo hii ni kama hivyo uokovu Mtu akiwaambia kwamba unaokoka kwa njia nzito ngumu nini wanaona ndio njia sahihi lakini kumbe unaokoka kwa kulikiri jina Yesu Kristo na kuakataa majina mengine anasema hapana huo wokovu wa sana. How to fight? Unataka ule mgumu? Wakulipia malaika na mafedha mengi. <coughs> oh hapa wanacho pia wanafanya kitu kama hicho. Wanasema wanatoa masharti ma ma ma magumu. Makanisa yanatoa masharti magumu wanaomba ukitaka kokoka u, u, unene mbaruga ukija mbarizo batizwe ukijapoteza kubatizwa unang'anae ziieni vitu vingi hapa havipo biblia nasema maamini Yesu Kristo peke nao utakokana wewe na nyumba yako wakifanya hivyo na wewe kazi rahisi sana ndicho anachofanya mabibi waongo wanaweka masharti alafu baadaye wanaanza kuweka mungu katika majaribu leo hii wala wa, okay we -wa to one. Mistari ya mushomisho mistari tatu tuliko nasoma pale. Anasema sasa mtawaweka sasa watabeba ile salupu wa, wa, wa alafu watembee wa, wa, muache msiwaongoze. Mkiona wameshika ile barabara ya kwenda kwa Beshemes kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wa waizraeli. Wasiende sehemu nyingine yote ile wasipinde kuna wasipinde kushoto. Mtajua kwamba kweli ni Mungu alikuwa anawapiga. Lakini ikitokea wakafanya kitu kingine badala wakapinda kupinda au mtajua ilikuwa ni kwa Biblia King James nasema by chance ilikuwa ya nini ni, ni chance tu ni, ni kama mwana anakuambia e, nature tu ndio ni nature imetuumba hivyo na e, nature imetengeneza Mungu ndiye alioumba kwa hiyo wanaanza kumjaribu Mungu kumlinganisha ngomba Mungu ikipita yani wanampa nafasi ndogo sana ya kuishi so, kwa sababu wale ngomba walikuwa hawana uzoefu wa kubeba mizigo wangeweza kusimama au wakabaki wanatafuta ngama zao lakini Mungu kutaka kuonyesha kwamba mimi ndio nilikuwa nawapiga akawatendea kile kile akasema okay hawajui kuvuta eh, makisai wameacha wame ndama zao hawana kiongozi wanajipeleka wenyewe lakini ngoja ni waongoze wapite njia hiyo hiyo mjue kabisa kwamba ni mimi Mungu hafichi. Hafichi ujumbe wake akaulazimisha utokee katika hali ya kawaida usinge tokea kwa sababu wewe unaweza Uka api, hata uno barabarani Ronaldo kachukua ngombe hata mzoefu ukawafunga ukawapa mzigo useme peleka labda mjini Dar es Salaam watafika? Kawafika. Lakini Mungu akaaweka atushudu kujumbe ufike wasio wakasema kwamba tuko hatujui. Kwa sababu wenyewe ndio wale wakienda vizuri wakafika. Ujue ni Mungu alikuwa anawapiga. Lakini wakifanya kitu kingine wasipoenda wakasimama wasiende umjue ilikuwa ni kwa, kwa bahati mbaya tumewapata yani shida tuzimeni. Niwa sema ni kweli nilikuwa nawapiga mimi ikatokea sasa tumejifunza nini kwenye mstari mimi Tumejifunza kwamba eh, marabio waongo wanachanganya ukweli wanatoa mifano leo huyu tutasikia anaenda asijui farao akapigwa na nini hili ndilo wanasema lakini hawataki kusimama katika kweli yote ya mangu tende kuanzia mstari wa kumi na wakati huo kwa sababu mistari ya mwisho kule tutakuwa ee, tutakuwa tuna tunafunga funga kwa kuna vitu ambavyo zitabaki nadhani hii sura haitatusumbua tena hata kama zubaikishe so mstari mchache wa basi watu wale walifanya hivyo wakatoa ngombe wawili wakamli wao waka wakawafunga garini na ndama zao zao wakawafunga gizizini kisha wakaliweka Sanduku la bwana juu ya gali pamoja na kasha lenye panya wa dhahabu unampelekea Mungu e, e, e, sadaka ya panya. Wewe Mungu umemtukana kiasi gani? Leo hii watu wanapeleka sadaka mbele ya Mungu inakuwa na thamani ya panya. Mioyo yao imechafuka kuliko ya wafirisiti. Alafu unaona unachukua unachagua kwenye senti zako siji vya 150 unachagua 2000 unarusha pale. Ni panya huyo. anasema natafuta kwanza mioyo yenu. Hizo sasa hakamshinipi kwanza. Nipeni mioyo yenu. Toeni mioyo yenu iwe milieni iwe dhabihu. Waruhumi mlango wa 12 msana kwanza na wapii. Wao akampelekea panya kwa wale ng'ombe waageuka kuume wala kushoto na nini msara wa tatu nao watu wa Beshemeshi walikuwa wakivuna ngano yao ya bondeni wakainua macho yao wakaliona sanduku wakafurahi sana kuliona na lile gari likaingia katika konde la yoshua na Beshemeshi na kusimama pale pale, pale palipokuwapo jiwe kubwa basi wakaipasua miti ya lile gari wakawatoa wale ng'ombe kuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana Zeru kumetana na walilishusha sanduku la bwana na lile kasha lilo kuwa pamoja nalo lenye vile vitu vya dhahabu we wakaviweka juu ya jiwe kubwa nao watu wa Besishemesu wakatoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja dhabu siku hiyo kwa bwana na hao mashehe of course tumesema sio mashehe ni mabwana wa Filisti wa tano wa Filisti hapo walipokwisha kuyaona hayo walirejea Ekron siku hiyo wakaachana na Mungu akapona mkasa umehamia kwa Israeli. Wote ni wachafu. Kwa sababu ulinatoka kwao ilitoka limewauua. Leo hii ndivyo ilivyo. Mungu anapiga wasio magonjo yanapiga Ha, vita vitakuja vitapiga wakristo na wasio wakristo kwa sababu ya hali kama hii wote hawako vizuri japo hawa wana kaunafu wanatoa sadaka nzuri sio kama hata kama alikuwa ni, ni ni panya wa dhahabu mtu hivi mtu akichukua nyoka ya dhahabu akakupa utaipenda ile picha tu ujumbe uliomo sio ile dhahabu ni ujumbe uliomo mtu anakupa ujumbe wa nyoka anakupa panya vitu vibaya sao akawa chinja na nene, nene nataka kutoa ujume uleomo kwenye hii picha kwanza kuna maana mbele sio kwanza unaposoma neno la Mungu Lielewe context ya wakati ule baada ya hapo upate maana ya, ya maana ya hata wakati ule baada ya hapo angalie maana yake wakati wa sasa na ukiweza uisome na agano jipya kama tulivyofanya ili husudu sasa uone Mungu alipokuwa anaongea nao ujumbe huu anaongea na na sisi kwa ujumbe huu lakini pia anaongea na sisi zaidi kwenye agano jipya sasa maana yake pichake hapa ndio tunaona kwamba watu wanafanikiwa kufanya nini kuachana na Mungu watu wengi anaachana na Mungu na Mungu anawaacha lakini baadaye anaogeuka baadaye atakuja kwa na hukumu ya mwisho wa dunia Biblia inasema njia inayenda upotevuni ni pana Mtu wewe anasema je watu akamuuliza Yesu anasema je watu wacha tuna wokoleo Luka 13:27 Luka 13:27 Yesu hasema ni hazaluni kuingia katika nyanya mbamu kwa sababu wengi wanaenda katika upotevu maana yake nini kwaanausema hivi mstari mingapi ameingia kwa sababu hao watu wanafikiri kwamba wamemalizana na Mungu wanaendelea na shughuli zao lakini sio kama ndo Mungu amemalizana nao kuna hukumu ya baadaye kuna kufa ukanoa mwilini wakasimama mbele ya ya, ya, ya ya hukumu ya haki wa Wanafikiri wamekwego okay, wamemaliza nao. Sasa limeeshaingia mikononi mwa Israeli. Wanatoa sadaka fulani fulani sio mbaya. Sawa, sio usiku kwamba vitu vyote vinavyohubiriwa ni vibaya, vingine ni vizuri. Vichache kama hili, yani hivi chache. Na kwa kawaida ni kama mtoto ambayo unasikia amepata labda division sifuri hame, uh, hapati hata cheti. si usiku kwamba kila swali limemshinda. Unataka kuta maswali mawili ameyapatia kudo hata yule aliyefawulu. Lakini katika ujumla wake anaferi anakosa cheki unaanza kutoka hapo ukafundisha vitu viwili labda vya vya vya kuwa na furaha mbele ya bwana sawa Mungu anataka tu furaha lakini unaacha mioyo yenye dhambi ugusi dhambi matokeo yake watu wanachafuka zaidi kuliko lile kweli hapa kwa hiyo hapa anafanya kitu fulani ambacho show kibaya sana lakini hakina uzito kwa sababu kwa ujumla wake wako vibaya na Mungu msaliwa kuna sababu Anasema hii ndiyo hesabu ya yale majipo waliopeleka wale wafilisti Yawe matoleo ya kosa kwa Bwana kwa Ashdod moja kwa Gaza moja kwa Ashkelon moja ile mingi yote ile kila mtu anaotolea na tumeona kwamba ilikuwa ni kama uwaguzi hapakuwa na sehemu yote ile kwamba utengeneze kila mtu siri na akajitukake na akasanamkake ilikuwa bibilia inasema moyo hunena yale ya uja hunena yale ya kujaza moyo. hawa watu walikuwa wameishazoea masanamu. Walikuwa wamezoea kuagua, kwa hiyo hata wakati wanatoa ushauri wa namna ya kujitakasa na Mungu, wanatumia vile vitu walivyovizoea. Wamezoea masanamu. Eh, wanazoea masanamu. Sasa tuendelee mbele, anasema katika kufunga pointi ya ya mwisho kabisa muhimu eh, eh? mstari wa 18 na nini ni mambo yale ya yale ya kutoa sadaka na nini turudi mstari wa 18 sana tuugusa tukiwa tunasoma na mstari ya kwanza kwanza lakini turudie tupate pointi yake ya, ya kujitosheleza ya mwisho ya kufungia Mbili nasema mstari wa 19 nasema bwana aliwapiga baadhi ya watu kwa sababu unatumia neno Kiswahili watu 50 na 70 Eh, watu msini na sabini. and 70 50 Tano si fuli, mkato si sabini. Unasema ni baadhi Baadhi ni watu wachache Unaoona ni uongo Biblia inasema kwamba Biblia, Biblia King James inasema watu wengi na ndio kweli watu 10500 wanauawa kwa kosa lipi kwa kosa la, la ku wanavunja sheria ya Mungu akawa anasema kwamba kwa kweli kwanza kuishika tatakuwa kuona baadaye akamnyamaka ni wasuma sana Mungu uwepo wa Mungu naweza badala ya kuwa baraka unakuwa laana laana mara nyingi hata moyo masha kila siku. Na mnakumbuka MM tutoke. Tunaona kwamba tusaenda pale mimi tutasome msami miwili kwenye ngara njipwa tufunga. Tunaona kwamba hawa watu sasa baada ya Saruku kufika wakajifanya wanachungulia chungulia, chungulia wanashangangaanga shanga, shanga wana fry fry wanatoka miji wanakuja wanaangalia Mungu akawapiga akaua watu 1050 na na wengine 70. Hao watu wana zaidi kuliko Wafilisti Ndiyo sio. Ndiyo, kwa Filisti mafilisti hatuoni wali, walipigwa wali pigwa lakini hatuoni idadi kubwa inakufa. Tunaona tu alikuwa anapata baba wasiri na majipo mwaninwa. Lakini hawa anapiga. Na sio mara ya kwanza, ukumbuke wali wakati linaondoka, aliondoka limeua watu nne likauwa na wengine elfu ngapi? sita Linakuja lina, wanaondoka wengi, wanaa wana, wakufa wana katikati ya mungu wao mwenyewe. Eh, hey, unatuhubiria vitu vinatisha jamani hivyo vimeandikwa jamani sasa tutaacha kusema unje Hii biblia ingekuwa inaandikwa na mwanadamu lamna na mimi ukaniingiza humo ningeandika vitu vya kufurahisha tu ningewaambia jamani sasa Mungu anataka kutubariki Mwakani mtu atakuwa na chaguo kunywa maziwa siku nzima mwaka mzima atakunywa maziwa ukitaka kunywa maji utakunywa maji ukitaka kwa mtu utampa ndege yake na nilitusema lakini sasa Mungu analichoyaanisha ndicho tunachotakiwa kuhubiri ndio sababu utajua kwamba Biblia hii inaandikwa na wanadamu inaandikwa vitu vinavyofurahisha wanadamu kwa sababu haikoandikwa na wanadamu inaandikwa na Mungu kwa kufufua roho mtakatifu akatumia vinywa na mikono ya wanadamu anaandika vitu vya kimungu ambavyo wanadamu hawana uwezo wa kuvipinga na yamkini hawapini anasema Mungu ondoka no kati yetu asitaki kwa hiyo tunaona kwamba ni vitu vika. sasa Mungu anawapiga sasa na ametoka kuwapiga kule nyuma na kwa kosa dogo kwa kaso walikuwa hawajamweka katikati ya miungu walikuwa tu wamechungulia lakini kwa sababu walishawazuia kwenye kutoka na kule nyuma hata nitengeneza lile ili isanduku la gano nianze kutengeneza kwenye kutoka lakini na Bezaleel misali ya, ya, ya, ya ishine, sura za 27 huko mbele sasa Mungu anakuwa anawahukumu Biblia anasema eh aliyepewa nyingi kwake nyingi vitafanya nini litadaiwa Vita sisi wa Kristo tumepewa kujua sisi za ufahamu wa mbinguni Tukifanya kosa dogo Mungu anatuhukumu zaidi na ndivyo ilivyo leo hakuna mtu anaweza kupinga na naweza ka-prove kwa sababu sina muda naweza ka-prove na nimesha hakiki kwa maandiko mengi mengi mengi Mfano mmoja ni huu kosa dogo linapiga zaidi kuliko la watu wasiomjua Mungu Je, ndio usema so, kwamba amepona wale hapana nao wana hukumewa na lakini Mungu anawatoa mfano ili Watu wajifunze kuishi maisha matakatifu hasa wakimjua Mungu. Turene katika kitabu cha Ruka katika kufunga. Luka mlangu wa 12 mstari wa 48. Ndana 48. Mhm, yes Luka 12:48. Nasema. Nina sema mstari wa 48, Luka 12 nasema hivi. Na yule asiyejua naye amefanya yasiyo stahili mapigo atapigwa kidogo na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakiwa vingi naye walimwekea amana vitu vingi naye walie mwekea amana vitu vingi kwake huyo watataka na zaidi ametumia maneno mengi lakini yote yenye pointi moja kwamba mwenye aliyepewa vitu vingi. Kwani wewe unafikiri watu wote wanalipa kodi nayo lingana? Unajua ukakuta mtu mmoja analipa kodi, anapewa labda mshahara wa mamilioni, labda milioni 10. Anaweza kulipa kodi ya mshahara ya watu wengine sita Kwa sababu amepewa vingi, inadaiwa kodi nyingi. Mungu akikujulisha mapenzi yake na utakatifu wake, anadai utakatifu mwingi kuliko wao wengine. Ndio msingi wa Mungu waneno wa Mungu tunaoona na Yesu anarudia na, na tunaona kwa vitendo kwenye agano la Lakini pia sehemu nyingine tunaoweza kusoma hata katika wakristo kwa wa kwanza mwanango wa 11 anasema anasema tusipojihukumu wenyewe tukijihukumu wenyewe Mungu hana haja ya kutuhukumu lakini anasema wengine wamekufa wengine wamelala kwa sababu ya kutokupambanua wakati wanaposhiriki meza ya Bwana. Kwa kitu kidogo tu macho lakini kwa sababu Mungu anataka utakatifu anaweka sheria kubwa na adhabu kubwa anga katika mwili lakini napokuja sasa katika hukumu ya baadaye utaao kokoka hata kama ukipigwa hata kiwao biblia inasema anaenda mbinguni kwa sababu eh alishasamehewa zile dhambi zake za rohoni. lakini za mwili zinapigwa kwa kiwango cha juu kuliko yule asiyejua ndivyo hivyo tutaishia hapa Mungu ameweka kushukuru kwa neno lako jioni ya leo asante kwa sura ya 6 ya kitabu cha Samweli wa kwanza tunajua Mungu uh, una makusudi na sisi tunaoomba basi baba ukatimize. Bariki kila mmoja anjehudhurisha, bariki yote anatufuatilia. Ya bariki yako, tulinde, tutoe, tufundishe. Uh, mungu tuonee rehema yako Mungu, tupe uma yako na utufundishe baba kukaa vitu na wewe pale utakatifu wako unapokuwa mwingi, nere yetu. Asante siku ya leo, asante siku kesho na hata weekend inayofuata na Mungu hata tunapomaliza mwaka fumina, fumina tisa, Tunaomba Mungu homa zako na wepo wako na kweli yako ikiendelee kujaa ya, katika msikio wetu, wetu na moyo wetu tukatendele yana kupendeza mtakatifu tunachukua katika jina la baba na namana, na mama na roho mtakatifu tunayopokea amen, amen.